Бо момент дуже підходящий, адже наскільки мені відомо, він синосний чоловік вашої величності імператор Петро III нерозважливо повернув із заслання так званих німців, які давно набридли всій Росії, герцога Бірона, графа Лістока, графа Мінніха. Що ж до армії, то вона стогне від жорстокого свавілля, з яким імператор насаджує прусські порядки. Отже, Росія та особливо армія будуть за того, хто ризикне виступити проти імператора Петра III. Тому давайте подумаємо, кого ще можна включити до партії підтримки Вашої Величності. Наприклад, месьє Панін, той самий, котрий провождав вас сюди, або княгиня Дашкова. Ну от Ваша величність, якщо добре подумати, можна й накрести півдюжини друзів. Півдюжини – це так мало. Вистачить і півдюжини друзів, і двох-трьох місяців, щоб звести вашу Величність на трон. Графе, графе, ви весь час зводите все до заволодіння троном. Так, ну і що? Але ж... Це черговий переворот, який у бідолашній Росії в цьому беремному столітті без того вистачає. Ну, то буде ще один переворот, можливо, останній, який нарешті завершить смугу смутних часів. Але ж переворотом більше, переворотом менше. Що саме непокоїть вашу величність? Мого чоловіка не обов'язково вбивати, правда ж, графе? Звісно так. Навіщо вашій величності, котрій від природи притаманне м'яке жіноче милосердя, копіювати цього недостойника, імператора? Гадаю, домашнього арешту і висилки зі столиці під нагляд надійних людей вистачить цілком і повністю. Наш, поки що він синосний Петро ІІІй – особа надто нерішуча. Отже… Отже, якщо ваша царська величність оберуть російський трон замість віддаленого монастиря або сирої одинокої могили, то Росія весь світ невдовзі побачить, якими благодіяннями може осипати свою державу Катерина II, справжня монархиня, імператриця Божою милістю, вихована на гуманих ідеях просвітників. У кімнаті запанувала тиша, доки Сен-Жермен не спитав нарешті. Чом ваша величність мовчать? Мені нелегко наважитись на таке, адже то буде зрада моїх щиросердних прагнень. Чом ваша величність кажуть про зраду? Бо імператор – це не коханець, це все ж таки мій чоловік перед людьми та Богом, котрий спить і бачить, як позбутися вашої величності. Ваша правда, графе, Катерина стомлено прикрила очі, хоча це його право як імператора та чоловіка. Невже ваша величність здадуться без бою? Невже продадуть своє життя та життя майбутньої дитини без найменшого опору? Хто захистить чужеземну царицю Німкеню? Кому вона потрібна тут, в іншій країні, у цій незбагненній Росії? Насамперед самі Росії, а захистить вашу величність гвардія? Нехай гвардійці стогнуть від нових прусських порядків, але ж вони під присягою. Вони люди підневільні. Тож не забувайте, графе, що я не можу просто так піти у казарми і крикнути гвардійцям «Солдати, з вами дочка Петра Великого, уперед, за мною!» Так, російські солдати могли порушити присягу принесену Німкені Анні Леопольдівні заради дочки Петра Великого. А от навпаки, ваша величність хочуть сказати, що солдати навряд чи порушать присягу, принесену онуку Петра Великого, заради цариці Німкені. Саме так, графе. Справді, вашій величності не слід самій піднімати гвардію, але замість вашої величності гвардію піднімуть брати Орлови, насамперед ваш коханець Григорій, батько дитини, яку ваша величність носить зараз під серцем. Заради вас, своєї високородної коханки та майбутнього життя вашої дитини. Яким чином орлови піднімуть гвардію? В усі віки люди продавались і купувались за золото, а солдати – люди бідні, навіть гвардійці. Дасе їм рубль на горілку. І те добре. Ваша правда, графе, брати орлови – справжні солдати, тобто вони дійсно бідні, отже і солдатів підкупити не зможуть. Чи має котрись із них можливість дістатися полкової каси? Але ж це казнократство. Чому? Бо гроші полку призначені для його утримання, для державної справи, графи. Якщо гроші з полкової каси допоможуть вашому сходженню на трон, це буде найліпша, найголовніша державна справа, якій вони служитимуть. До того ж, після перемоги у вашій величності буде можливість повернути позичені з каси гроші назад за рахунок державної каси. Хм, ну припустимо, але полкової каси все одно буде замало. Грошей потрібно набагато, набагато більше». Нічого, на перший час вистачить і цього. До того ж, на відміну від братів Орлових, княгиня Дашкова та брати Розумовські, мабуть, люди не бідні. Ну, а далі я підкину трішечки свого золота. Ви, графе, я, ваша величність, не забувайте, що... Та хто ж ще може мати незліченну кількість золота, як невічний жит? Ні, не те, я маю на увазі поголосок. Нібито я варю золото з міді. Скільки часу піде на це чаклунство? Небагато, саме стільки, щоб з'їздити до мого тірольського маєтку Сен-Жермен і знову повернутися сюди. З каретою, навантаженою золотом? А яке я із величезним задоволенням витрачу на справу вашої величності? Катерина довго і мовчки вдивлялась у Сірії з легкою прозеленню очі Сен-Жермена уперше, ніж спитати. «Знаєте, графе, що протягом всього часу нашого знайомства ментежить мене найбільше. Що саме, Ваша величність? Навіщо Вам мені допомагати? Навіщо Ви взялися висватати бідну юну принцесу з Карликового князівства за спадкоємця величезної імперії?» Чому весь час надаєте мені слушні поради? І нарешті, чому за першим моїм відчайдушним викликом примчали сюди, у далекий Санкт-Петербург, в'їжджати, куди вам категорично заборонено?